А тоді у тебе були дерев'яні санчата на мотузці, а в мене чомусь не було. Але дівчинка Ліда давала з'їхати з гірки. Пам'ятаєш нашу гірку? Пам'ятаю. І як ти возив мене по алейках скверу? Пам'ятаю. А ще й бабуся казала, покатай Лідочку. Так-так, я пам'ятаю. Твоя бабуся підтримувала і заохочувала твої добрі манери. То була мати червоного комісара? Ні, то була мамина мама. Вона також була ну, трохи збувших. Твоя бабуся мені дуже подобалася. У неї був такий комір із лисячим обличчям, Ну, як комера з лисячим обличчям, не пам'ятаю. Але моя бабуся направду була унікальна. Я завжди згадував її, коли моя небіжчиця дружина так гучно кричала на наших онуків. А коли вона, бувало, посилала мене погуляти з онукою, я розповідав їй про тебе. Іноді, Водив її до нашого скверика. Розповідав їй про рибок, яких там більше не було. Щодо акваріума на колесах, про який я плів тобі, я забув. Але розповідав про візок із Морозивом, там, де зараз пам'ятник. Вона полюбляла слухати про це. Навіть питала, чи впізнав би я тебе, якби зустрів. А згодом, за кілька років, хлопчик, її братику перших, не слухав цих сентиментальних історій, тільки вимагав велику порцію морозива. Тобі простіше. Ти ростив своїх онуків у наших місцях. Тобі пощастило, Васю. А я заздрю тобі лідочко. Моя оселя хоч і в історичному центрі, але вулиця вузька, і я бачу з вікна лише сусідній будинок і чужі вікна. А у тебе перед очима чи не найкращий у світі силует, якого я вже й не побачу. Ну не треба казати таке, Васю. Найстрашніше це те, що скоро зникне останній хто бачив Думську площу і довоєнний хрещатик на власні очі. Тоді все зникне остаточно. Оце найстрашніше, Васю. Я давно хочу тебе запитати, Лідочко, у тебе якийсь особливий телефонний апарат? Ні. Раніше я їм заважала зі своїми старечими розмовами – а тепер усі розмовляють по мобілках, тільки я користуюся домашнім. А чого ти питаєш про телефон? Та просто я кепско чую. Ха, здивував, і я не дочуваю. Дочка не хоче спілкуватися зі мною. Каже, що я все одно почую не те. І в моїх вухах не тиша, не глухота, а повно всіляких звуків. Але це так мало пов'язано з тим, що звучить у реальності. Голос зятя чую краще. Вочевидь, низькі голоси звучать для мене чіткіше. А спілкуватися з дочкою – то завжди проблема. Вона ще й навмисне говорить так, щоб я її не чула. Але я не про це, Лідочко. Одне одного ми чуємо добре. Ну то, то вже якась містика. До речі, я теж про це думала і теж хотіла запитати тебе. Чи в тебе такий телефонний апарат, чи в тебе такий голос? Ну, радше такий голос. Я ж усе життя викладав. Жінки на кафедрі казали, що мені тільки в морфлоті служити. Я і в хорі співав. Траплялося бував і солістом. І куди воно все поділося? А голос іще є. й я читала лекції багато років. І моя дочка скаржиться на мій гучний голос. Може, тому ти мене добре чуєш? А телефонний апарат у тебе звичайний? Ну, певне, такий самий, як і у тебе. Ну, у мене хіба що це телефон із портативною слухавкою. А, радіотелефон? Так-так. Онук купив мені такий бо я вже декілька разів зі своєї канапи тяг-шнури розбивав корпуси апаратів. Це той хлопчик, який не хотів слухати про дівчинку Ліду і хлопчика Васію.